Плазуни, Плазуни хребетні тварини, тіло яких покрите роговими лусками. Більшість видів цих тварин веде наземний спосіб життя. Плазуни поширені на всіх континентах, окрім Антарктиди. Хоча більшість з них живе в теплих країнах. Деякі змії небезпечні для життя людини, але є й неотруйні яких іноді утримують як кімнатних тварин. На дотик їх шкіра суха і гладенька, а зовсім не слизька, як декому здається. Плазуни не здатні підтримувати сталу температуру тіла. Ящірки розігріваються на сонці, а охолоджуватися переповзають у затінок. Більшість плазунів відкладають яйця. Зовнішня оболонка яєць у черепах і крокодилів тверда, а у змій і ящерок м'якенька, шкіряста. Зроби аплікацію плазуна. Для цього на аркуші картону намалюй контур ящерки. Різнокольорові горошини наклей так, ніби це лусочки на тілі ящерки. Деякі плазуни язиком відчувають не тільки смак і дотик, а й нюхають ним. Вони постійно висовують язик з рота і пробують повітря на смак. Це допомагає їм знаходити здобич. ПТАХИ У світі налічуються майже 10 тисяч видів птахів. Вони єдині з представників тваринного світу, які мають пір'я і крила, хоча не всі з них літають. Усі птахи відкладають яйця. Більшість з них будують гнізда і висиджують пташенят. Птахам потрібна достатньо велика територія для того, щоб жити і добувати їжу. Хижі птахи, такі як малий яструб, озброєні гострими кігтями, мають прекрасний зір і гачкуватий дзьоб. Це допомагає птаху вдало полювати на маленьких тварин, які ховаються в траві. Багато птахів живе біля води. У кулика якани пальці і кіхті дуже тонкі і довгі. Завдяки цьому якани легко бігають по поверхні листя плаваючих рослин. Цікаво те, що у цих птахів доглядає за яйцями самець, а не самка. Багатьох птахів захищає від хижаків спеціальне забарвлення. Маскуючись, вони стають непомітними довкіллі. але у деяких із них, наприклад, самці райських пташок, яскраве строкате забарвлення. Цим вони приваблюють самок. Більшість птахів, таких як сорока, мають дуже легкий скелет, сильні грудні м'язи, твердий дзьоб і великі очі з обох боків голови. Майже всі птахи співають. Це допомагає їм спілкуватися один з одним.